Гірнича справа. Гірнича справа – це видобуток з надр землі корисних копалин, таких як кам'яне вугілля, газ, сіль, руда мінералів, самоцвіти чи будівельний камінь. Найперші шахти будувались для видобутку таких металів, як мідь, залізо і олово, а також коштовних металів – золота і срібла. Але через відсутність ефективних способів видалення надлишків води та забезпечення робітників повітрям. Шахти не могли бути глибокими. Гірничі машини За два останніх століття проблеми з дренажем та вентиляцією були розв'язані за допомогою машин. Тепер шахти можуть пролягати глибоко в товщі порід. Крім відкачування води та нагнітання свіжого повітря, Машини використовуються для буріння і копання, для доставки матеріалів, людей та устаткування під землю чи на поверхню. Глибокі шахти завжди таїли в собі небезпеку обвалів, затоплень та отруєння газом. Розробка шахт Існує кілька видів ведення шахтних розробок. Вибір методу, звичайно, визначається типом і глибиною залягання родовища. Такі мінерали, як камінь, щебінь чи пісок, звичайно, видобувають кар'єрним способом. Родовища мінералів, розміщені неглибоко від поверхні, можна розробляти відкритим способом, за допомогою екскаваторів та водометів. Глибокі родовища розробляються шляхом прокладання вертикальних шахт чи тунелів, який бере початок на схилах пагорба чи гори. Це називається горизонтальною виробкою. Для руйнування скельних порід часто використовують вибухівку. Ілюстрації. Методи видобутку Шахтна розробка застосовується при глибокому заляганні руди. Там, де родовище залягає неглибоко, ведеться так звана похила виробка. Горизонтальна виробка використовується там, де пласт корисної копалини виходить на поверхню, особливо на схилі пагорба. Родовище, розміщене зовсім близько до поверхні, розробляється відкритим способом, а нафтові родовища освоюються за допомогою бурвих вишок. Опис шахти Система повітряної вентиляції Вертикальна шахта Лебідка Похила виробка Горизонтальна виробка, екскаватор, відкрита виробка, бурова вишка, родовище нафти, рудна жила або вугільний пласт, штрек, головний стовбур, кліть або ліфт. Золото зустрічається в природі у вигляді піску чи самородків. Великий ківшовий екскаватор використовується для ведення великих шахтних розробок.